Varmt. Varmt ska ni vara till Sveriges mest relevanta ja, men varje fredag morgon så sänder vi SuperLive eh, som i stort och smått berör vänsterrörelsen. Det här gör vi dessutom helt utan en massa onödiga reklamabrott eller högerpolitisk närvaro. Liksom va? Eh, och denna vecka så gör vi det dessutom med inga mindre än... En... Det var ungefär här som det uppdagade sig att vi hade lite problem med ljudet i och därför så tänkte jag presentera veckans panel. I den sitter Mattias Våge från tidningen Brand och vi har också Daniel Svedin från Aftonbladets ledarsida samt jag själv, Anna Herdy som är chefredaktör på tidningen Flamman. Hur mår ni? Jag vänder mig till Daniel som är i första gången. Ja, nej men jag mår bra trots att det är första gången. Så, mm, så, trots allt? ja. Jag har åkt väldigt långt, mm. men jag är pigg och glad och på gång. Oj, oj. Det är väldigt bra betyg med tanke på att du har haft den långa färden som mm. sagt. Eh, ni andra hoppas jag bara mår ja. rimligt tillräckligt bra <laughs> nu ska kicka jång med veckans... Första ämne är det som Aida ska säga här och det första ämnet det handlar om de gula västarna. Där har Flamman i veckan publicerat ett reportage som Thor Gasslander har skrivit som handlar om kampen mellan högerextremister och vänstern när det kommer till att få kläma de gula västarna i Sverige. Vi har i tidigare program i och vänstern pratat om de gula västarna i Frankrike och vilken stor impact som de har gjort på politiken. De har ruskat om Macron ordentligt och fått honom att ändra på vissa lagförslag och så vidare. I påan pratade Aida om reportaget som Thor skrivit och lite olika utgångspunkter för det. När ljudet kom tillbaka så är det där som Aida fortfarande är och vi hoppas att ni inte stördes allt för mycket av detta lilla kniviga ljudproblem. Åter till programmet. Folkstallarna som är högerextremer Eh, höga inte har en så stor del i det här som man kanske vill tro bara för att de lyckas skrapa ihop en stor Facebookgrupp. grupp eh, Bland annat så har Torgas Lander intervjuat Erik Bank från Sundicalisternas fackförbund som säger att det här att eh, Gula västarna eh, kommer in till Sverige är ett väldigt gott tecken på att det just nu eh, bildas en massa ringar på vattnet inom eh, vänsterrörelsen i stort och att vi, det vi nu ser är ett oundvikligt tecken på folklig vrede mot nedskärningspolitiken. Det jag undrar är vad panelen tror om den här dragningskampen, vilken del, vilken sida kommer vinna kampen om att räppa de gula västarna i Sverige? Är det den folkliga vreden mot nedskärningspolitik eller mot black and brown people som kommer att vinna? Då börjar man vänna till dig. Mattias. <tryck> ja, jag tror ju båda sina redan har förlorat den kampen Om man säger så. För att jag, tror inte, jag tror inte riktigt det går att bygga en rörelse utifrån Facebook på det sättet. Och I Frankrike så var det ju ändå ett eh, faktiskt lagförslag, en, en ändring av eh, bensin och dieselskatten som fick folk att liksom bli förbannade och gå ut på gatorna. Och där använder de Facebook som redskap, men det var ändå ett stort missnöje som fanns. Här mm. försöker man tvärtom genom att bara kopiera ett namn och ett koncept få fram ett missnöje. Mm. högen försökte hänga på det liksom på, på motståndet mot Global Compact och FNs eh, migrationspolitik. Just det, just det. Mm. Medan vänstern har försökt köra en sån här, direktdemokratisk approach att alla ska få komma in och ställa sina krav. Men det det blir lite som precis som när momentum importeras till Sverige. Liksom. Bygger man det för mycket på Facebook så blir det istället bara tusentals mikrofraktioner eller folk som sitter och tycker och att det handlar inte någonstans om, dels finns Det finns ingen organisatoriskt i ryggen, och det finns inte heller någon faktisk konfliktfråga. Här där det finns ett missnöje som man utgår ifrån. Mm. Utan bara ta ett koncept, ta en väst, och då, då är det kört från början. Mm. Ja, det var hårda ord om gula västarna i Sverige. <laughs> vad säger du? Jag delar den uppfattningen i ganska stor utsträckning. Det känns ju som att problemet för vänstern i Sverige väldigt mycket har varit att man så här, det går bra för Corbyn, det går bra för Bernie Sanders, det finns gula västarna. Och så tänker man, eller momentum. Och så tänker man att vi tar hit det namnet, startar en Facebookgrupp och så ser vad som händer. Det som krävs för att man ska få folk att... liksom Ja, gå ut på gatorna är väl att det finns en fråga som folk verkligen känner för. Och tyvärr är det väl så att liksom migrationspolitiken är det eh, som eh, man i Sverige kan kanske få lite liksom vred. Alltså det är åtminstone det som folk är argast på, vokalt argast på. Mm. Eh, så det är kanske lättast att få liksom, driv i Facebookgruppen på det. Sen är de ju extremt dåliga på att gå ut på gatorna och demonstrera för det. Och när det gäller liksom den här typen av frågor som drivs inom vänster, gula västarna, så är det traditionella vänsterfrågor som man organiserar demonstrationer och manifestationer för nästa året om i de här liksom grupperna. Det är ju samma människor som mm. eh, i stor utsträckning rör sig. Mm. Eh, liksom hyreshöjningar eller mm. eh, strejkrättsprotester. Eh, mm. Men kan det finnas en, om man ska försöka tolka de här eh, vänligt, eh, Finns det en som, som jag också läst att Erik Bångs sa i den här intervjun, att det kan finnas ens en styrka i då den här internationella liksom, äh, vänsterrörelsen, att ett framgångskoncept i ett annat land. Att man kan vinna på att ta, ta in det. Liksom. Att det är så här. Vi enar oss med de här. Fastän det är liksom frågor som man ändå alltid driver. Finns det något, något för i det här som skulle kunna användas bra om det var organiserat bortom Facebookgrupper? Vad tror du, Anna? Nej, men, jag tror att det ligger jättemycket i det, naturligtvis. Gula västen har fått mycket uppmärksamhet i Sverige. Kanske inte betydt så mycket. Precis i början i alla fall så var det väldigt... Och numera så är det mer om liksom våldet som uppstår i liksom, eh, omkring eh, som kanske rapporterats. Men, men, men det är klart att eh, eftersom det också fick en så pass stor politisk påverkan. Eh, att Macron ändrade sig. Man kanske inte lagt om hela den ekonomiska politiken. Men man har åtminstone liksom gått med på en del av kraven. Och i det så är det ju, det är ju stärkande för vilken rörelse som helst, att man vinner segrar, att, alltså att man lyckas med någonting. Och i, hade man använt det på ett rimligt sätt så hade det ju varit, eh, liksom, alltså jag säger inte att det är, chansen är inte förbi, men, mm. men, men liksom, eh, hade man, hade man haft någon slags liksom organisatorisk beredskap som ser annorlunda ut än bara en Facebookgrupp, då hade man kunnat liksom göra något ännu större av det i, i fotspåren av Gula västarna i Frankrike. Bestämma, och bestämma vilken fråga som man, mm. som man tycker är, liksom motsvarigheten. Mm. Nu liksom, folk blir folk skitare på att man ska höja bensinskatterna såklart i Sverige, det finns jättemånga. Men är det liksom det som ska vara vänster? Så jag tror till exempel en sån mm. fråga som pensionsåldern. Mm. Där finns det liksom en vrede som går över allting. Mm. Mm. Ehm, mm. Som, eller tandvården ja, eller alltså. liksom... Stryk. Mm. Men finns det inte... Är det inte det som är liksom key då att om vi om vi försöker ben ut lite hur vänsterrörelsen skulle kunna oavsett om det är gula västern eller inte försöka göra en vrede mer vokal. För det har vi pratat om innan, du var inne på det Daniel, att det som är den mest vokala liksom mm. utåtagerande vreden nu är ju den här den vita vreden. Mm. Eh, white people cannot handle rage, har jag sagt en gång. <laughs> eh, men, men hur kan man då försöka då styra upp den organiseringen så att det inte bara hamnar om de här extremt populistiska ämnena? Liksom? Hur mm. bildar vi en folklig vrede kring det som man borde vara på? Vilket ju som de säger är nedskärningspolitik bland annat. Eller? Jo, alltså jag tror, jag tror att den här vreden kommer att komma, speciellt liksom när vi har en form av centristisk regering i Sverige nu som där Socialdemokraterna och Miljöpartiet regerar på liksom ett mm. program som Centerpartiet och Liberalerna har mycket tagit fram. Och jag tror den viktiga lärdomen kanske från Gula västarna, både det franska och det svenska är att vi kommer mycket mer få se en typ av protester som är grumliga på alla sätt att där mm. vänster och höger kommer stå sida vid sida och det kommer finnas folk kommer utnyttja det som plattform för att föra fram sina redan färdiga förslag eller käpphästar mm. och vi kommer vara tvungna att lära oss handskas med det där. Vi kommer inte hitta de här rena vänsterkamperna eller rena mm. högerkamperna och då måste vi också lära oss hur går vi in i en sån och se till att eh, att den formen av höger inte får hegemoni eller inflytande mm. av det, men de kommer finnas där. Mm. Och vi kommer stå på samma manifestationer, mm. speciellt liksom nu när det blir en vrede mot den politik som, som kommer drabba oss i mm. Sverige. Mm. Ja, men jag delar den uppfattningen också att det kommer liksom finnas, för i det här liksom 73-punktsprogrammet så finns det som, som Mattias säger, liksom en, en liberal politik som kommer drabba vanliga löntagare och fattiga människor ganska liksom, Rejält. och i det finns det också förbättringar för människor som till exempel invandringen. att det kommer kunna gifta sig någon som vänstervrede och så har man liksom den här liksom högerextrema modellen de enda som får det bättre i Sverige idag är det är inte så men liksom är flyktingar och invandrare mm. Medan vi andra liksom som är här redan får stå tillbaka mm. eh, och den liksom om den idén får vinner liksom, kraft i folklagren eller vad man ska säga mm. så vänstern måste hantera det på något sätt. Mm. Mm. Mm. Och då tror jag att det, då, då, bara, bara för mm. ett litet tillägg och då i den när man står där bredvid dem så får ju vänstern också välja så här mm. ska, vi, ska vi försöka uppnå någonting mm. eh, genom de här protesterna mm. eh, eller ska vi vara fokuserade på att de är här mm. Mm. och det kommer vara jätte alltså det är ju det ni pratar mm. om våra mm. två liksom. men vad är viktigast mm. och då måste man på något sätt värdera och hur hur säger man eh, bara för att de är här tycker vi inte exakt om dem. Liksom, hur kommunicerar man? Hur, och, och vad blir då spetsen också i budskapet? Mm. Vad, är det som, vad är det som är det bestående intrycket av de här protesterna? Mm. Är det de enda som får det bättre i flyktingar? Eller är det pensionsåldern får fan inte mm. eh, höjas? Liksom. Och speciellt när... När en nyliberal politik nu också kommer motiveras som antifascistisk, ja. mm. som försvar mm. av rättigheter mm. för minoriteter, mm. Mm. Och då kommer det också bli ytterligare men. en konfliktdimension mm. Mm. där i. Mm. Ja. Mm. Uh, ja, vi får följa det här under kommande veckor, tror jag kommer att ha skäl att göra. Nu är en ambulans precis här utanför jag misstänker att gå in i min mic men det struntar vi. Vi ska gå vidare till ett betydligt mer internt och snårigt ämne. Triggervarning för det. Vi ska prata om ett sociodrama i Göteborg. Det pågår ett ganska öppet, ogenerat öppet krig mellan socialdemokrater i kommunen som nu, där man har nu förlorat makten i Göteborg för första gången på 24 år vilket är ganska lång tid. Nu är det väldigt många som vill att Ann-Sofie Ann Hermansson ska avgå eftersom det är under hennes ledning på ungefär en halv mandatperiod jag, som det här katastrofvalet har gjort. Hermansson själv tycks väldigt osugen på att lämna sin post och har indikerat att det här inte handlar om valkatastrofen utan att... Det det inte har varit så populärt att hon har varit relativt hård i debatten om till exempel hedersförfölj och annat islamofobiskt skit det där var mina ord redaktörens anmärkningar also me hur som helst så har ju socialdemokraterna förlorat makten för den här gången och i god morgon vänster tidigare så har vi pratat om huruvida Socialdemokratin eller socialdemokraterna borde liksom lära sig av förlust genom att bara ta ett steg tillbaka och mogna under opposition. Eller om socialdemokratin helt enkelt bara fallerar ännu mer för att de inte vet hur de ska bete sig när de inte är i maktposition. Så då vänder jag mig till panelen och frågar eh, hur ni tror att det här, de här i Göteborg kommer att kunna påverka det politiska läget. Eh, inte bara för Socialdemokraterna eller liksom vänsterblocket i stort utan också för staden. Vad säger ni? Daniel? Eh, ja, igår så meddelade Joanna Johansson som är partidistrikssordförande att hon ska gå Och eh, jag tänker att det är någon sorts, som jag har som jag tolkat det så har ju hon tänkt gå. Hon har suttit i tolv år. Hon har tänkt gå när Ann-Sofie Hermansson går, eh, men Ansofie går inte. Så till slut måste hon säga så här, ja, men jag går, jag går. då. Så att det, det liksom inte ska inte finnas någon sorts personkonflikt i det där, vilket det ju ändå gör. Eh, Osuret är ju bäst, men jag har svårt att se när liksom hela fullmäktigegruppen i Göteborg och eh, liksom partiorganisationen på Järntorget, som är liksom medlemmarnas del, mm. säger att vi vill att du går att hon ska kunna mobilisera så stort stöd att hon kan sitta kvar mm. så att mitt liksom tips är väl trots allt, men osäuret det bäst är att hon kommer få lämna på den här kongressen som man ska ha i mars mm. och tolkar jag liksom vänsterpartiet, där, miljöpartiet och feministiskt initiativ så är det ju väldigt mycket en personfråga för dem mm. att här, samarbetet inte fungerade och att det liksom inte finns någon, det är inte liksom bitterhet mot socialdemokratin utan att det är, det är den här personen som har gjort att samarbetet inte fungerat. Så att också om mandaten slutar så är det väl inte omöjligt att det kan alltså, det kan bli vänstersegrar mm. ganska snabbt. Alla sitter ju bara på ett års mandat av de här kommun, kommunalråden också. Så att mm. eh, svårt att se att, att borgerligheten i Göteborg kan regera till nästa val. Så pass. Mm. Om man ska säga en riktigt lång. Lång, långspaning. Som till här. Jaha, <laughs> Anna, vad tänkte du på? Nej, men hos rätt är bäst. Det är det verkligen hängseln och livet. Ja. Eh, nej, men alltså, man ska inte, man ska inte ta i till överord, men, men soffan, eh, det, hon, soffan som hon kallas, det är mm. ju lite sjukt i sig. Att man har mm. KSO, för detta KSO, som kallas för ett... Möbel. Men det kanske är lite göteborskt jag vet inte. Eh, hon, hon har ju verkligen eh, skygglapparna på och skriver. Alltså hon använder sin egen personliga blogg som liksom sitt, sitt så här krigsverktyg och tycker att alla andra är överdrivna. alla är, verkar. Hon försöker liksom hålla den, den lugna stilen. Hon påminner lite om eh, en annan liksom det här är verkligen hemskt att säga men Maduro, många klagar ju på Maduro i <laughs> Venezuela nu och han som, som aldrig avgår fast den stora fortsätt protester, eh, det är kanske lite väl hårdragigt att, att jämföra sig med Maduro men, men det, det är ju liksom någon slags, eh, någon slags idé om sin egen makt position och som alla bara älskar ja, eh, som, som ändå känns igen här tycker jag. Mm. Och, och um, jag, tror, jag tror precis som Daniel att i framtiden så kommer det här betyda att det, det rörglöna samarbetet återigen tas upp liksom, i Göteborg. Det tror jag man kan ändå vara säker på. Det fungerade ju ändå relativt bra innan soffan kom in med Anneli Hulten som var den som efterträdde Göran Johansson eh, som var liksom stadens pappa under en mycket, mycket lång tid utav de här 24 åren. Mm. Eh, och, och, och ja, så att jag, jag tror att det har framförallt varit en personfråga och eh, inte en så politisk fråga som, eh, som Soffan vill göra det till. Eh, mm. Som handlar om liksom hedersvåld och att hon har varit hård mot liksom återvändare och... Eh, Tycker att många kulturgrejer i Göteborg är liksom terroristfinansierade och alltså allt möjligt <coughs> konstigt yeah. som hon har liksom mm. slängt ur sig och att det då är anledningen till att, eh, till att eh, hon nu ska bli avsatt. Och det är ju en, en återkommande liksom, eh, vad ska man säga, saga eller historia som berättas av rasister. Eh, inte, alltså alla runt soffan är inte rasister men de som nu hejar på henne. Det blir liksom en återkommande... Eh, historisk skrivning som handlar om så fort man är eh, lite kritisk då ska mm. man bort för att liksom, tillgodose och tillfredsställa väljargrupper mm. som att alla väljargrupper i, som, som so restar på socialdemokraterna i Göteborg liksom, på något sätt stödjer eller liksom mm. tycker att extremism och terrorism är bra. Mm. Så är det ju inte. Men mm. ja, jag, det finns en liksom, stor saga här som berättas mm. återigen. Mm. tröttsamt Vad säger du, Mattias? Ja, alltså... Jag är ju inte så insatt i Göteborg, men jag tycker att det är intressantare ett lite större perspektiv. Så här. Jag är ju inte partist eller liksom socialdemokrat på något sätt men hur mycket mitt intresse som man bara kommit att inrikta senaste året på socialdemokratin för det är som hela Sverige står på spel vilken väg socialdemokraterna tar vilka konflikter som sker där och det, egentligen ser vi de här motsättningarna i alla partier nu och det, det är ju någonstans speglar att vi är i ett, ett systemskift eller hegemoniskift i, i Sverige nu där, där det står och väger vilket håll och Socialdemokraterna, det är ju lite ironiskt att de har varit så himla bra på att skapa kompromisser, göra blocköverskridande, överenskommelser och skapa samtycke mellan höger och vänster, Men hållt konflikterna interna. Och mm. Där har man varit bra däremot på att ta konflikter inför en öppen ridå. Jag hade väl ha det tvärtom. Att de mm. hade gärna fått ta konflikterna öppet med högern istället för att göra de här samtyckeslösningarna. Liksom, och köra sina... Medlingar internt. Mm. Men jag tror också att det här just som, som sker inom Socialdemokratin, att det är, som i alla partier nu, att eh, gräsrötterna och medlemmarna känner sig inte hemma i den politik som bedrivs. Mycket för att det är eh, den politik som går ut på att göra de här blocköverskridande mm. överenskommelserna. Det sker i förhandlingar. Och som jag har förstått det så har ju Ann-Sofie Hermansson byggt mycket av sin politik då på, eller det är därför hon trycker så hårt på den här hedersvalfrågan. Hon har byggt ett stödnätverk som är utanför partiet som backar henne där och det har ju varit borgerliga ledarskribenter eller liksom att att Göteborgs Sverigedemokrater i och sitter och hejar på henne mm. till exempel. Mm. Mm. Liksom, så här, mm. att man, man, har sitt, man har skapat sitt stöd snarare utanför partiet i partiet. och mm. Partiets medlemmar känner sig liksom inte längre liksom, mm. tillfreds med vart partiet går. Liksom. Mm. Det som är intressant när hon tillträdde var ju intervjuade henne då, mm. var att hon så här, såg ju väldigt tydligt att ja, men det Socialdemokraterna i Göteborg har förlorat är ju Liksom arbetarklassen på hissingen i ganska stor utsträckning, de har börjat rösta på det här vägvalet som var liksom ett protestparti mot eh, infrastruktursatsningar som gjordes i Göteborg mm. och nu är det demokraterna som börjar mm. liksom välja gruppen. Vi måste tillbaka, vi måste erbjuda dem någonting, liksom Göteborgs, eller Volvo-jobbarna mm. någonting. Mm. Så att vi ska bli intressanta för dem igen. Liksom vi har förorten och vi har liksom delar av liksom, det välmående innerstan. Vi måste liksom, hitta tillbaka till det här på något sätt. Och jag är lite liksom, förvånad att hon, liksom, att hon hittar då, liksom, inspirerad ganska mycket av Nalin Peckull som ju är ja. en, en, en av hennes allierade och liksom, hjälpte mm. henne i varor som väldigt mycket. Att mm. man eh, hittar den frågan då. Att det är där vi ska liksom. Vi ska stoppa demokraternas framväxt som ju liksom blev andra största parti mm. i kommunen genom att prata om hedersvåld. Jag tycker liksom visst prata om hedersvåld, men är det liksom det är det så mm. man når stora väljargrupper välja det så mm. man blir liksom, mm. vilka knappar tänker man på? Precis, det det, är lite det i, i någon mening så har hon ju lite rätt när hon säger att så, det här handlar om min, om min hållning i immigration eller i, i när det gäller förhållandet till Eh, hedersvåld. Mm. För det när man pratar med vänsterpartister och så där så är ju den frågan stör ju dem ganska mycket. Mm. Att så här, man tycker att hon har hundvisslat eller att hon försöker liksom fiska i... påverkar inte så mycket i partiet men att det, har, det gör någonting i relationerna till vänsterpartierna. Liksom. Att de eh, ja, men tycker att du, du ger upp... Eh, mm. Yeah. säljer ut liksom andra saker. Exakt. Och, och om, även, om hennes, även om hennes ärende är hedervärt så är det extremt många människor som tycker att så fort en politiker pratar om hedersvåld eh, så känner man sig att det du egentligen säger är något annat. Mm. Det är liksom inte hedersvåld du pratar om utan mm. du tycker du vill misstänka göra muslimer. Mm. Även om liksom ärendet är något annat egentligen. Mm. Och då Visst. låser det sig i huvudet på väldigt många människor. Mm. För det kanske man kan se att det inte bara är en höger-vänster-konflikt inom Socialdemokraterna. Utan ska man köra tandskalan så försöker ju hon snarare spela på en vara en gall, mm. för att triangulera väl. Absolut, precis. och det man ska vara med som Göteborg också att det är ju inte någon, det finns inget vänster, ingen vänster socialdemokrati där. Det är liksom stenhårt gråsåseri. Mm. Det är liksom Volvo ska gå bra, SKF ska gå bra. Det finns, mm. de, Hamnen ska gå bra. Ska gå bra. <laughs> det är liksom ingen, det finns liksom inga sådana konflikter eh, i den här striden utan det handlar om att man mm. tapp, man förlorade valet, man sumpade eh, samarbetet med vänsterpartierna och sen så började man, gjorde man ett valteckligt samarbete med demokraterna vilket man hade lovat att vi ska aldrig mm. prata med det här partiet. Liksom. Mm. Mm. Ja, det skulle vara intressant att se om hon nu trillar av pinnen och <laughs> om liksom, maktpositionen i mars och vad som händer efter det med samarbetet på den rödgröna rosa fronten. Vi ska faktiskt ta vår tredje och sista punkt för den här veckan och prata om Miljöpartiet, det stundande EU-varurörelsen som kommer och partiet Vändpunkt, just det. Sprillans nytt politiskt parti med det helt rimliga namnet som jag alltså inte har hittat på. Det heter Vändpunkt som presenterades nu tidigare i veckan av Carl Schlüter. En tidigare, en av de stora miljöpartistiska toppnamnen som har lämnat partiet i protest under den senaste tiden. Schlüter säger att han vill att Vändpunkt till och med ska kunna ha förhoppningsvis ställa upp i EU-valet. Som ju alltså är mindre än 100 dagar bort. Det är väldigt ambitiöst och också lite kaxigt med tanke på att partiet i dagsläget har ungefär 400 medlemmar. Men man behöver 1500 för att kunna registrera sig som politiskt parti i Sverige. Utöver det här så vill de samla ihop ungefär en halv miljon kronor på två veckor. If you can dream it, you can do it Carl. Men det jag undrar, liksom många andra, är ju... Eh, är det här ett karl parti eller är det här <skratt> någonting som är, verkar bli ett rejält hot mot Miljöpartiet? Det är inte bara karl ska sägas, det är många andra eh, stora namn inom Miljöpartiet som har lämnat under senaste tiden. Bland annat också EU-parlamentarikern Max Andersson som har meddelat att han för det första inte ställer upp eh, som kandidat i EU-valet då han inte längre ser potentialen i partiet och därmed också lämnar eh, partiet helt och hållet. Vad är det vi ser? Är Miljöpartiets stundande undergång vi bevittnar och vad har ni att säga om mm. mm. mm. mm, ja. Ja. men jag, jag tror precis som jag sa om socialdemokratin att det är samma. Vi ser motsättningen här inom i partiet, vilken väg, vilken väg man ska gå. Där... Miljöpartiets ledning har liksom prioriterat väldigt mycket det här regeringssamarbetet och alienerat gräsrötterna och många av de gamla trosjänarna i, i partiet. Att har ju jättelänge varit väldigt hård i sin kritik att de har tappat den här systemkritiken. Så att det, mm. det är den motsättningen där. Men jag tänker till skillnad som från inom Socialdemokraterna där Suvonen och Sliter sitter ju i lite liknande position där Suvonen valde att liksom bilda en förening för att förändra partiet inifrån och där finns ju en rimlig chans men Sliter valde att gå och försöka bilda ett nytt parti och det, jag tror inte det finns någon chans. Även om jag gillar Schlyter väldigt mycket så mm. tror jag inte ett ögonblick på att mm. han kommer lyckas på det. Okay. That's harsh. Okej. Okay. <laughs> ja. Vad tror du Daniel? nej jag också alltså Det här programmet är ju jättevällovligt och det liksom, finns ju vänstersurser som kan ställa upp på det och miljöpartister såklart, vänsterpartister men har också svårt att se att, att det finns en längtan efter ett nytt parti på, som, på det sättet. Det är möjligt att det kan bli liksom ett nytt juni eller feministiskt initiativ så att de tar sig in i EU-parlamentet men då ska de ska jobba väldigt snabbt. Mm. Eh, men det känns ju inte riktigt som de har den finns det liksom en efterfrågan på riktigt efter den här efter den här sortens mm. politik. Det undrar jag liksom. Mm. Mm. Vänsterpartiet skulle ju kunna vara det partiet och är jag väl det i någon mening. man har liksom 8 procent och det ingår väl sliter väljare någonstans. Ja, på och, vilket och, sätt skiljer liksom det här programmet sig från om man jämför med till exempel Vänsterpartiet? Är det är klart att de har ju mera... Det finns ju någon, det finns ju någon mer... Den är inte, det är inte ett realistiskt program på det sättet att den behöver inte ta några liksom politiska hänsyn som vänsterpartiet gör. Liksom. Han, han, är mer, mm. han behöver inte... Ja, det, är ju, det är mer radikalt. Liksom. Det, är... Och det finns förankrat i, i, mm. i, förankrat i verkligheten. Men det mm. man kan se med, liksom, tycker jag, är att det finns en rörelse med många europeiska gröna partier som går i den här riktningen. Som mm. De tyska gröna är också... Mm. Liksom, de är ett parti i väldigt stor utsträckning mm. idag. De liksom, har ju helt övervett eh, sin systemkritik. Liksom. Mm. Så att det händer ju någonting med, med den rörelsen också. Den mm. har ju inte varit så stark i Sverige. Nej. Mm. Jag, nej, men jag, jag, jag tror att det som. Det är ju inte åt det hållet som slitersparti går, alltså det är väldigt mycket antiauktoritärt. Liksom, staten kan ju inte sköta olika de här sakerna så därför ska det vara mer av socialt företagande, mer av liksom den sortens... Mm. Alltså det är ju motsatsen till, till reformisterna rent mm. politiskt i, i liksom hur man ser lösningarna på mm. eh, dagens problem. Sen mm. ser man liksom, man identifierar ungefär samma slags problem. Men, men man har liksom ganska alltså frihetliga, gröna lösningar versus... liksom Tillbaka till rötterna. Ja, man, ja man verkligen. Tillbaka till rötterna på båda hållen. där Och jag tror att eh, Sverige behöver inte fler partier. Eh, jag tror att det eh, eh, skulle vara eh, dåligt. Alltså, sliter sig ju själv att eh, det 73 programmet var en vändning. Liksom. Jag, jag tänkte starta ett ekologiskt skogsbruk. Mm. men nu ångrar jag mig att startat ett parti istället. Alltså det säger en del om, om liksom mm. ambitionsnivån i det här tycker jag för att det, är, det, är liksom, det är han och, och Walter Mutt och Ja precis, Annika mm. Lilmet som har varit de som har liksom varit oppositionen i riksdagsgruppen. De tre är det och sen vet vi inte om Max Andersson har liksom anslutit till det här partiet eller inte men han har ju i alla fall det är liksom uppenbart att han inte längre liksom mm. tror på partiet och sådär och det finns eh, många utav dem alltså jag vill inte kalla det ett kufparti men det blir ju det eh, för att de här liksom, personerna i Miljöpartiet har ju inte lyckats samla jättemånga fler Ändå, trots att de har varit hårda, trots att de har varit liksom, oppositionella till sin egen ledning och det har varit många som har varit missnöjda med Miljöpartiet och deras liksom, vändningar mm. så har man ju sett att folk bara snarare har lämnat. Mm. Eh, istället för att liksom, försöka få till något motstånd eller något aktivt, liksom, en reell kraft som kan liksom, påverka ledningen så har man... Liksom bara, alltså man, har bara, man tappar jättemycket i opinionen och så vidare, sen mm. så alltså kan man ju säga But... liksom det här med att man ska aldrig säga, all, eller man vet mm. inte, liksom, i ett, i ett EU-val så kan vad som helst hända, till exempel att eh, Miljöpartiet fick två tvåsiffrigt förra gången mm. liksom, och nu kommer man antagligen inte få det. Men, Ja. Men vad kommer, hur, hur tänker ni att det här påverkar Miljöpartiet då? Alltså det finns ju ändå en enormt stort missnöje gentemot Miljöpartiet bland deras egna väljare. Och de har ju bara gått i exakt samma riktning ännu hårdare ända sedan valet. Liksom. Mm. Mm. Mm. Mm. Jag, jag, jag tror att det kan, jag har nu, man ska ju ha ett, ett språkrörsval där manliga språkrörer ska liksom, någon efterträda till Fridolin ska väljas. Och det ser väl ut som att det kan bli Per Bolund. Men då har man liksom en, en diskussion inom, MP, att vi kanske ska ha ett, ett språkrev som står utanför regeringen, som kan vara liksom oppositionen mm. eh, partioppositionen alltså att partioppositionen är kring honom då. Eh, och jag tänkte på liksom det Anna sa att man har misslyckats att Miljöpartiet är ju så extremt demokratiskt i sina beslutsformer det går ju att välta det partiet väldigt tydligt på på, på de, de kongresserna som de har. De har ju de här liksom åsiktstorgen och liksom, det. det är flera gånger som partiledning förlorar mm. eh, omröstningar på ett sätt som man inte gör i många andra partier där man har mer koll på vad som mm. händer. Att man, man har liksom misslyckats med att välja sina ombud man, på, till de kongresserna då den här liksom oppositionen att man misslyckats med att göra om politiken. Så det finns nog ett medlemsstöd Alltså the core, hästväljarna, mm. de som verkligen är, de vill att de är okej okay med att Miljöpartiet gör det här för att de små vinsterna, man har blivit realpolitiker, de små vinsterna är viktigare än, mm. än något annat. Men däremot så kan väl det här liksom avhoppet kanske kan påverka, alltså, vi kanske behöver någon, det kanske inte ska bli Per Bolund utan det ska vara någon annan man då som blir det manliga språkare, som står utanför och kan vara opposition mot, mot oss. Mm. Sen, sen tror jag att äh, precis som ni sa internationellt det, de gröna partierna försöker ju någonstans ombilda sig från gröna partier till regnbågspartier i, i Europa att de vill vara de partierna som står för äh, rättighets, minoritetsrättigheter och antikorruptionsskandaler så mm. de, de försöker hitta en form av vad man skulle kunna kalla liksom utrymme där det finns den progressiva nyliberalismen och de kan lägga sig brevet. Det är den nisch de riktar in sig på nu, inte den gröna frågan. Mm. Det var ju Miljöpartiets strategi väldigt tydligt fram till att de gick in i regeringen med, med Socialdemokraterna och sen välja liksom sådant kollapsade. Men i Miljöpartiet och... Under ljushåll liksom och sådär när Sosanne gick ner så var ju uppfattningen väldigt tydlig att nu tar vi över som liksom det progressiva partiet. Mm. Eh, och nu har de väl mer blivit ja, men förvaltare väldigt tydligt av det. Mm. Och genomför ju små bra mm. miljöpolitik på liksom marginalen, men mm. det finns inte den där ambitionen riktigt hos dem. Idag. Nej, Vi kommer säkert, eh, om inte minst med tanke på kommande urvalrörelser, få anledning att återkomma till hur det går för. Uh, Vändpunkt. Uh, <laughs> uh, nu uh, så måste jag ta av under det här programmet. Vi har trots allt någon form av uh, sändningstid att förhålla oss till. Ett enormt stort tack till vår kära panel mm, eh, och extra stort tack till Daniel som var för första gången idag. Det skettade det superbt. Kommer självklart komma gästa oss fler gånger, hoppas jag. Eh, och såklart jättestort tack till er även som har tittat och varit med oss även denna vecka. God morgon vänstern är tillbaka igen nästa fredag och eh, ni får jättegärna gärna höra er till oss under tiden om ni har tips på ämnen ni vill att vi ska ta upp eller frågor till redaktionen. Ni får också jättegärna vara med och stötta Flamman TV och alltså gå morgon och vänster med en liten slant. Man kan swisha eller bli Patreon. Mer om det här kan ni läsa på Frammans hemsida eller på information som kommer här alldeles strax. Efter att jag har sagt att jag önskar er en trevlig helg och att ni tar hand om varandra och tar hand om er själva. Tudelup!